ונשלמה פרים שפתנו. אשור לא יושיענו על סוס לא נרקב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידנו, אשר בך ירוחם יתום. הרפא משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. אהיה חתל לישראל, יפרח כשושנה, ויחשרשיו כלבנון. ילחו יונקותיו, ויהי חזה את הודו. וריח לו כלבנון, ישובו יושבי וצילו, יחיו דגן ויפרחו חגפן, זכרו כיין לבנון. אפרים, מה לי עוד לעצבים? אני עניתי ואשורנו, אני חברוש רענן, ממני פרייך נמצא. מי חכם ויבן אלה, נבון וידאם, כי ישרים דרכי אדוני. וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם.